Uh, הנושא שברכחתי לדבר עליו, אני דווקא חשבתי על זה כבר uh, נראה לי שנה או כמה שנים אפילו, ובגלל uh, שלא יכולתי למצוא בין שני סיפורים שבתוך סיפור אחד, לא יכולתי למצוא את הקשר הטוב, uh, התלבטתי לדבר על איכשהו uh, הגיעה אליי, את ההתגלות. על הנושא הזה, ונושא קראתי ציצית של המשיח, ציצית של המשיח. האם אתם זוכרים את הסיפור של אה, אישה אה, שהייתה חולה אה, עם זה שהיה לה זבת דם? והיא בסוף הגיע לישוע והיא נגעה בו, אבל באותו סיפור אנחנו רואים שלפני שהגיעה יש הראש אה, של בית הכנסת, שקוראים לו יאיר, ובת שלו הייתה קרובה למוות. אה, ומעניין שגיל שלה היה גם 12. יש לנו סיפור עם אישה שהייתה חולה במשך 12 שנים ויש לנו בת של המנהיג של בית הכנסת שבעצם היה חיה רק 12 שנים ושם החיים שלה עוצרים. אז כשאמרתי לו, מה הקשר בין האישה שסבלה 12 שנים ובת שהייתה חיה ‫בין 12 שנים והיה מטו. ‫למה? יש לנו שני סיפורים ‫שבאים ביחד. ‫אבל. ‫ואפילו שמעתי את הדעה ‫ממש מעניינת, מעניינת, ‫אבל לא כל כך מתאימה לתשובה, ‫שבעצם האישה היא הייתה ‫האימא של הבא. ‫לפי שנים, שבזמן שהיא ילדה אותה, היא קיבלה את המחלה הזאת של זבת דם במשך 12 שנים ואז הגענו לגיל או גילה של בחורה הזאת בת 12, בעצם פעם של יאיר, אז כאילו זה יוצא של אישה, זה גם אישה של יאיר. אז אני לא מסכים עם זה, למרות שמעניין כי זה, לפי שנים זה מתאים, זה היה יכול להיות. אבל זה לא, כי אנחנו יודעים שאישו אבא לבית של יעיל, הוא מדבר אל אבא ואימא. ולא מאמין שהאימא הזאת אישה שנתרפא, ומהר כשהוא הגיע לבית הזה, זה לא מתאים. אבל אנחנו נראה הקשר, יש פה קשר, ממש. יש פה קשר, למה שני סיפורים באים ביחד פה. אז בואו נפתח בוקוס. פרק ח', לוקאס פרק ח', ונקרא מ-41 עד 49. לוקאס פרק ח', מ-41 עד 49. זה פרק שמונה, מ-41 עד 49. והנה בת איש ושמו יאיר, והוא ראש בית הכנסת, ויפול לרגלי משוע. ‫והתחתן לו לעבור ביתו לביתו. ‫כי בת יחידי, כשתים עשרה שנה, ‫מתה לו והוא, והיא נוטה למות. ‫ואיין ברכותו שמה והתחקו המון פעם. ‫והיא שם דבר דם, כשתים עשרה שנה, ‫אשר הוציאה... כל הקניינה לרופאים ואין איש יכול ל... לרפאותם. היא קרבה מאחוריו ולגידה והציפית בגדו וזוג דמה עמד בתוך. זומר יהושע מי זה נגבי וכולם קיבשו ולגמר פטרוס והעומדים אצלו. מורה, המון העם דוחקים ולוחצים אותך, ואתה תאמר מי נגע בי. ויאמר ישוע נגע בי אדם, כי ידעתי אשר יצאה ממני תבורה. ותרם האישה כי לא נסתרה ממנו וכחיירה לקראתו ותיפול לפניו. אזמין כל העם על מה נגעה נגע בו, ואיך נטרפה פתאום. ויאמר אליה, עסקי ביתי, עמונתך ושיעה לך, לכי לשלום. <מח> עודנו מדבר ואיש בא מבית ראש הכנסת ואמר מתה בדחה, אל, אל תטריח את המורה, תחמם. אז euh, הוא בא עם הבקשה שלו, יש לו ממש בקשה של החיים. הבת שלו בגיל 12, שאנחנו גם יודעים, זה לקראת בת זה גיל של בת זה גיל גם שהילדה הופכת להיות בחורה, עם כל התהליך שלה כנוער, ופתאום אישה הזאת הפריעה, הגיעה באמצע, אז ישוע פונה אליה, שם לב על הבעיה של האישה הזאת. שהייתה לו בעיה איתה, וזהו, יאיר שמה עומד בצד, ואז אישור מטפל בבעיה של מישהו אחר. אז בעצם מה הייתה הבעיה שלה? הבעיה שלה הייתה שבסל נכון? הבסל שלה פשוט לא היה נגמר, אז כל הזמן היה done. יצא. זה משהו גם הם, הם, המורים של התנ"ך, כן, ה, אומרים שנראה לי היה הבעיה הזו. שוב, אני לא יודע, בוודאות במאה אחוז, אבל נראה לי זה הבעיה הזו. אוקיי? זה ממש בעיה ויש פה מלא אנשים שנגנו בישועה. מלא אנשים. ואיכשהו ישוע הוא רק שם לב על שני נשים האלו פה, במיוחד להם, וגם לנו לדעת מה בעצם נוגע בישוע. כי הרבה אנשים נגעו בו, ואנחנו רואים ש... שהוא שואל מי נגע בילי, פטרס אומר, מה אתה שרוטי? תסתכל, כולם נגיד בך, אבל הוא מתכוון למשהו אחר, כי הגבורה יצאה ממנו. אז בואו נסתכל על äh, הבעיה שלה. כמו שאמרנו, יש לה בעיה בתהליך של הגוף שלה, אוקיי, לא מתפקד כמו שצריך, והיא פספסה כתוב את כל הכסף שלה, כל הכוח, פנתה לרופאים ואף אחד לא חזר. ובצורה אחרת כתוב, אני אה, חושב במקרוס אובהמטי, שהיא אפילו הגיעה למצב יותר גרוע. אוקיי? Okay. וזהו, זה הסוף. לא יכולה לעשות שום דבר, היא ממש עייפה, ותקווה אחרונה שיש לה זה ישוע. עכשיו, אה, הבעיה הזאת בתוך הגוף שלה ממש ממש מזכיר לנו על חטא בתוך החיים של בן אדם. כי קודם כל, חטא הוא מתחיל... אה, להשפיע על כל התהליך שלנו מבפנים. כל החטאים שבן אדם עושה מחוץ לגוף, כן, שהוא מתחיל לעשות חטאים שאנשים רואים, זה כבר תוצאה של משהו שמשהו קרה בבני, בנשמה שלו, בנפש. חטא השפיע. וכמו שאצלה אנחנו רואים שיש תוצאות. ויש הוצאות גם. כי מה שוחט עושה בחיים שלנו, הוא, כמו שמחלה שלה, מבזבז את כל החיים שלנו. זה מה שוחט עושה. הוא מבזבז גם את הכסף שלנו, כי הרבה אנשים שחוטאים, צריך לשלם כספי, אבל חוץ מזה, יותר גרוע, בן אדם משלם עם הנשמה שלו, עם הנפש שלו, עם החיים שלו. ושהוא מנסה לפנות לאדם, לעזרה, שום דבר לא, לא עוזר. ואפילו הפסיכולוגים, כן, הם ממש לא יכולים באמת לעזור לבן אדם. שום דבר. מבזבזים כסף, וארץ דיבר על כן, שבארצות הברית משלמים... הרבה פסיכולוגים, לא יודע כמה בישראל. איך? שקל? לשעה? וואי, זה כמעט מאה דולר, אוקיי? 90 דולר. 85 דולר. חבר'ה, זה הרבה. אני מכיר בלי שמות, חבר קרוב לי, במשפחה שלנו, פרויקט הילה אחת שהייתה אה, לו בעיה רוחנית, הוא נגד, כן, מחשיבות בראש שלו, אוקיי, אה, ובסוף הוא יצא מזה, אבל כשהוא פנה ל... אה, לפסיכולוג, פסיכולוג, אתם יודעים מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, תשנה את האישה, הוא קח את האישה אחרת, והוא נשוי עם אה, ארבעה ילדים, נשוי, ארבעה ילדים, כן, רואה קהילה. אישה קשה. אישה דווקא חזקה, עמדה איתו כל התהליך. ואז הוא אמר לו, תשנה את האישה, מה כאילו, תשנה, זה פשוט, זה יעזור לך ככה להתאוורר, כן? זה מה שהם יכולים לעשות. תראו מה הוא המליץ, הוא המליץ להגיע לכאן. עכשיו תסתכלו עם האשרייזור, וכמו שאמרתי בבשורה אחרת כתוב, זה שהיא פנתה לרופאים זה המצב שלה... החולש הזה. החולש הזה. החמיר? כן. החולש זה מה שאוחט עושה, פשוט המצב ביטוי גרוע, הכי גרוע שיכול להיות. ובנאדם הכי חכם שיכול להיות בעולם הזה, כמו פסיכולוג שאמור לעזור לנפש שלנו, כי פסיכו, בב... ביוונית זה נפש, כן? זה לא כמו שאומרים פסיכופט או זה, פסיכו זה מילה לא טובה, זה מישהו משוגע, כן? אז אה, אגב פץ, אה, אני לא טועה, זה מחלה. ביוונית, אז פסיכופת זה מישהו שחולה בנפש שלו, אוקיי? זה לא ש... יש פער כזו בימים, נכון? משוגע. לא, לא משוגע. אה, פסיכופת. אז אתם רואים? אין לבן אדם עוד תקרא איך לטפל בכם. ראיתי עוד סרטון בשבילנו על פסיכולוג, זה נראה על פסיכולוג. אישה אחת הגיעה... ‫שכל דק, ואז אומרת, ‫יש לי בעיה כזאת, ‫אני כל הזמן חושב שמישהו ‫הולך אחריי ברחוב ‫ונסה להרוג אותו. ‫איך הם יכולים להשתקרר מזה? ‫אז הוא אומר, הוא לוקח ממש כזה, ‫אומר, אני מטפל, ‫אני לוקח בדקה דולר אחד. ‫כלומר, חמש דקות זה מספיק, ‫מה זה עוד? הוא כאילו אומר לזה, ‫זה את כל הבעיה. ‫אז היא שואלת, מה זה? ‫ואז היא אומרת, זה רק שתי מדינים. אני משתמש רק בשתי מילים ומטפל בחולה. והיא כאילו, מה זה, איזה מילים אז הוא אומר, זה שלושה מילים, אל תעשי את זה. ואז זה כאילו, רגע, לא הבנתי, זמן, המשיך, כן? אז לא הבנתי, מה זאת כאילו, ואז הוא מתחיל להסביר מה זה, כאילו, אל תעשי וזה. שום דבר לא עזור לך, פשוט צריכה לעצור את זה, וזהו. ואז בסרטון האימי שעובר כבר 5 דקות, 10 דקות, יושבת כבר שעה שם, 60 דקות זה 60 דולר, כן? <אז> ו... <אז> זה לא עזר, <זאת, אז> כן? <אז> זה פשוט היה סרטון לצחוק על הפסיכולוגים. ואז מה אנחנו רואים? מה אנחנו רואים... שהיא באה מאחורה והיא נוגעת במה בדיוק? בבגדים שלישוע או בציצית מה זה? על מה ציצית מדובר? מי יודע על לזכור את המצוות, לזכור את המצוות כתוב על זה ואתם יכולים לרשום ולדאוג במדבר 15 מ-38 עד 45 במגבעת חמש עשרה, יש 38 עד 41, אנחנו לא נקרא במדך הזמן, אבל כתוב שלכל ישראלי צריך לשים את הצלצית, ושזה יהיה, יהיה ב... כתוב שם בכנף של הבגד שלו, אוקיי? Okay. וזה מדובר, קודם כל זה היה מדבר שזה בן אדם צדיק, אבל במה זה רואים את זה? בן אדם צדיק בזה שהוא כל הזמן זוכר על המצוות שהוא צריך לבצע. ובמצוות האלו כתוב, צריכים לשמור עליהן. איך לשמור על הצדק וצדקה וזה שאתה צדיק? זה לזכור ולשמור על המצוות שלו. וזה לשמור עליהן. זה בעצם ציצית, אוקיי? אז... ואיזה מצוות יש לנו? זה מעניין שלציצית יש שתי אותיות של צדיק. צי. צדיק. צדיק? צדיק. פעמיים. וזה מדובר על מצוות, כמו שארתון אמרנו. אז איזה, איזה מצוות יש לנו? בישור דיברנו על שני מצוות, אחת זה לאהוב את, ה, את אלוהים ולאהוב את אנשים. אם אתה עושה את שתי מצוות, הצית עם שני צדיקים שבן אדם דובש באמת מתאים לחיים שלו, כי הוא באמת צדיק, צדיק פעמיים, כי הוא מבצע את השתי מצוות הכי חשובות ומרכזיות בכל התורה, זה אהבה לאלוהים ואהבה לאנשים. בזה בן אדם הוא צדיק, אוקיי? זה לא כמה טוב הוא עשה, זה כמה הוא אהב את אלוהים וכמה הוא אהב את הנשים. עם זה בראש, אנחנו רואים שהצדק שלו, או זה שהוא היה צדיק, ריפא אותם. זה מה שריפא אותם בעצם. כי מה קורה? היא הייתה... הטמעה, אוקיי? Okay? ושהיא נוגעת בו, זה אמור לעשות בן אדם אחר, גם טמא. זה לפי תורה. אבל מה קורה? איך אישוע מראה שהוא באמת צדיף. זה שהנחלה שלה לא השפיעה עליו, אלא להפך, הפריימריז זה צדק. צדק. או? צדק הצדק שלו השפיע עליה ואי אוקיי, okay, אז אנחנו רואים פה מה יכול לרפות אותנו גם, מה יכול לרפות את החטא שלנו, מה יכול לשנות את האופי שלנו, כשבן אדם מנסה לפנות לפסיכולוג ולשנות את הדברים באופי שלו זה לא, רק מביא אותו למצב יותר גרוע ואנחנו רואים פה שכמו שהיא נגעה בציצית שלו ואי נרפא, גם כל בן אדם צריך לגעת בצדק שלו, בחיים של צדק שלו, שזה, אנחנו דיברנו, צי צי, שנייה, צדיק, זה שתי מצוות, לאהוב את אלוהים ולאהוב את אנשים. שני דברים האלו, זה בעצם מרפאים את כל בן אדם מחטא. כשאתה מתחיל לאהוב את אלוהים, ואתה מתחיל ללכת ככה, וכשאתה מתחיל לאהוב את אח שלך, זה מתחיל לרפות אותך מבפנים, ולשנות את הפופש שלך. אתה יכול להגיד, לא יכול לאהוב אותו, קודם, אני צריכה איכשהו, אני צריך איכשהו, אה, לא יודע, כשהוא יעשה משהו, שאלוהים ייתן לי איזשהו כוח לאהוב אותו, אבל הוא אומר, תאהוב, ואז אתה תראה את התוצאה מזה. בעצם כשאתה מתחיל לעשות משהו, ואהבה אנחנו מדינים כבר, זה מעשי, כשאתה מתחיל לעשות משהו בשביל אנשים, ובזה יש אהבה, אפילו לאנשים שאתה לא אוהב, פתאום באהבה. פתאום באה רפואה לשנאה שלך נגד בן אדם הזה. לא שאתה יושב ומחכה. אם היא הייתה ישבה, אם היא הייתה יושבת ומחכה עד שאיכשהו אישור הגיע, עד סוף החיים אולי הייתה ככה עם, ה... <ח> <ח> <ח> עם הזוות דם. אבל היא הגיעה והיא נגעה בציצית ונעמה. <בניאב> זאת אומרת שבמשך השנאה אתה לא רואה את איזשהו אח. לא צריך לחכות שאלוהים איכשהו ישפוך עליך אהבה לאח הזה. אתה צריך לגשת, לגעת בישוע או בצדק שלו, כלומר להתחיל פשוט לעשות משהו בשביל בן אדם הזה שאתה לא אוהב, ואז בתהליך פתאום אתה מתחיל לראות שאלוהים משנה את השנאה הזאת לאהבה. ומה זאת אומרת? זה גם רפואי, זה גם רפואה. פשוט לא פיזית, זה רפואה נפשית, כי שנאה זה גם מחלה, זה עורג אותנו. בן אדם הוא גם מתאמן בנפש שלו שהוא שונא את מישהו, כמו שהאישה הזאת פיזית. מה שיכול לרפות אותנו זה בעצם אהבה, שזה אחד מהמצוות שקיבלנו, זה שני מצוות בעצם, וזה מה שקורה פה. עכשיו, סימן בשבילי נוחרים. לדעת אם אנחנו אה, גם עומדים נכון לפני אלוהים, אם אנחנו באמת צדיקים, זאת אומרת שכמו שמסביב של יהושע אנשים השתנו והאופי שלו והחיים שלו השפיעו על אנשים, ובזה הוא היה צדיק כי באמת הוא עלה בזה, הוא אהב את אלוהים באנשים. סימן שאנחנו גם הולכים בצדק שלו, יהיה שאנשים מסביבותינו, כמו שאצל ישוע, מתחילים להשתנות, מתחילים לקבל רפואה. לא מתחילים לרוץ מאיתנו ולקבל... אה, <תקל> <תקל> פצעים, פצעים. זה לא מוזר לכם חבר'ה שמישוע אנשים קיבלו רפואה ומאיתנו הרבה פעמים אנשים מקבלים פצעים. משהו פה לא מסתדר, לא? כי אם אנחנו הולכים עם הציצית שלו, אני לא מדבר פיזית, אבל עם הצדק שלו, שזה שני מצוות, אם אנחנו אוהבים את אלוהים ואוהבים את הנשים, תוצאה שלנו זה מי שקיבל קצין, מה שלא מסתדר, שנאה. אז יכול להיות אנחנו לא לובשים לא את הבגד של צנד. אולי אנחנו פשוט לא מתקרבים, כמו שדן היום, לאלוהים מספיק. כדי לאהוב אותו ולהגיד איך לאהוב את אח שלי. אפילו אני לא מנסה לעשות את זה. אז חברים, אתם רואים התמונה שצריכה להתאים לחיים שלנו, אם אנחנו אומרים שאנחנו כמו ישוע הולכים בצדק שלנו. אז אם כן, זאת אומרת שכל בן אדם שמדבר איתך, כמו שישוע ואישה הזאת, צריך לקבל רפואה נפשית איזשהו, צריך להשתקרר ממשהו, צריך להתקדם. לאלוהים ולא להתרחב ממנו. צריך לקבל רפואה לאמצעים שלו ולא להיפרע ממנו. <מח> ואנחנו רואים ש... למרות שכל אחד נגע בו, הגבורה מבינו יצאה רק כשהיא נגעה. אז מה פה, מה פה קטע? זה כתוב פה שהיא עשתה את זה עם אמונה. היא בעצם שמחה על האדון ושמחה, נתנה את החיים שלה לידיים שלו. אז זה עוד סימן, חברים, אם אנחנו כן נוגעים בחיים שלו, כלומר אם אנחנו הולכים בצדק שלו או לא, זה האם אנחנו משתנים, והאוכל ואם... שלנו משתנה, האם אנחנו מתקדמים? אתה בא לקהילה פשוט בגלל שכולם באים ואנחנו מאמינים? או שאתה בא בגלל שאתה רוצה לגעת בצדק שלו כדי שמשהו ישתנה בתוכם. כי מאוד מוזר אם אנחנו באים לקהילה כל הזמן, אבל לא משתנים בכלל, או שלאט לאט, או שמשהו משתנה ועוד דברים רעים באים, אחד דבר טוב ושני דברים רעים. אז שאלה, מה אנחנו עושים בקהילה אולי אנחנו כמו האנשים האלו שהסתובבו עם אישורה וסתם נגעו בו, אבל בלי אימונה. אתה מבין שהשפעה בתוך החיים שלנו זה לא רק פיזית להגיע לקהילה. אלא זה להגיע עם אימונה ולסמוך עליו ולתת לו הכל שיש. לא להחזיק את זה בידיים שלי. אלא לשחרר את כל החיים שלי. ולתת את זה לידיים שלו. כלומר, שליטה. מי שולט? ופה נמאס לה לשלוט בחיים שלה. היא איבדה את השליטה ונתנה את זה לישוע, ואז הוא ליפה אותה. זה אמונה, וזה מה זאת אומרת לסמוך על אלוהים. כשאתה בא ואומר, לא אני מאמין שהוא קיים, אבל אתה רוצה לשלוט בחיים שלך, זה לא לסמוך על אלוהים, וזה לא אמונה. בגלל זה החיים שלנו לא משתנים, הם משתנו רק כשאתה יתחיל לאבד את השליטה שלך על החיים שיש לך. ואז גישור מתחיל, כמו עם אישה זאת, לשנות את כל החיים שלך, הוא עוצר את התהליך של חטא ומתחיל תהליך של החיים. ואנחנו רואים שישוע, הוא רצה שהיא תגיד על זה. הוא רצה שהיא אה, תספר לכולם מה קרה. ואז היא אומרת לכולם, כן, שזה אני, ונתן לי בניה. ואנחנו רואים בזה שמה שאלוהים עושה בחיים שלך, הוא רוצה שאתה לא תסתיר את זה, אלא שאתה תגלה לכולם בסביבה שלך, כי זה מה שאלוהים עשה ולא אתה. דרכך כמו שדרך אישה הזאת, כי כולם הסתכלו, כולם אמרו שוואי, היא טמאה, נגע בישוע, הוא אמור להיות עכשיו טמא, אבל היא מרפאת. אז זאת אומרת שנראה לי הבחור הזה כל כך צדיק שזה לא השפיע עליו. הוא המשיך להיות טהור. הוא פשוט רצה דרך אישה הזאת לתת עדות ודרכך הוא רוצה להראות דרך הצדק ודרך יציאה מכל חדר בחיים של בן אדם. הוא רוצה דרכך להראות איך לשנות את האופי, איך משנים את האופי. דרכך הוא רוצה להראות שלא צריך ללכת לפסיכולוגים, כי לא יודעים כלום. אלה, צריך פשוט להתחיל לבצע את המצוות וזה לאהוב את אלוהים ולאהוב את נשים. וזה רפואה זה, זה ירפא אותו. זה מה שבן אדם מחפש, כל כך הרבה שנאה בעולם. מה יכול לרפות את זה? אהבה אה, של אמורים. וזה המצוות, וזה הציצית, וזה הצנת. עכשיו, מה הקשר לבית? כל הזמן הוא, מסתכל, הוא עומד שם. עכשיו, הוא היה ראש בית הכנסת, זה קשר בין שני סיפורים שאני רואה פה. הוא בכלל לא רצה אותה קרוב לבית הכנסת, כי היא הייתה טמאה, אוקיי? היא לא יכולה להתקרב. ואז פתאום הוא רואה שבאמץ הבעיה שלו באה הבחורה הזאת, כמובן במשך 12 שנים כולם כבר ידעו על ולא רצו אותה בכלל קרוב. ואלו שצדיקים גם, אוקיי? כמו שלפי תורה, אני לא יכולה להרשות, להתקרב. מעניין אותי ממש שישוע קורה לאישה הזאת ביתי, בת שלי, אוקיי? ליעיל יש בת, בת 12, הוא רוצה לפתור את הבעיה שלו מהר, ואז הגברת הזאת, שבמשך 12 שנה חולה, והיא תמיהה, לא יכולה להתקרב לבית הכנסת. ישוע קורא לה בת שלי. אז מתחיל להבין שהיא גם בת. היא לא בת שלו, אבל היא בת של אלוהים, ולאלוהים היא אכפת לו, כמו שליאיר אכפת לבת שלו. מה הוא חשב נראה לי? כאילו בין השורות יש דיבור כזה, שזה, שהנה יאיר, הייתה לך בת ל-12 שנה, הייתה בריאה, ותקשיב על זה, אישה הזאת שהייתה ראית כל הזמן מסתובבת, מנסה לפתור את הבעיה שלה, לא יכולה לדעת איך. לא יכולה להיכנס לבית הכנסת בגלל שהיא ל-12 שנה היא סבלה, מגיע לה, כי היא גם בת. מעניין, הרבה פעמים מישהו פונה לנשים שהוא עזר להן, הוא אמר אישה, כן, לזה שהם משומרון, כן, לא קראה לה פת, אישה הוא מילה אחרת, אבל פה הוא קרא לה מעניין. כמו של בת של יאיר. הוא מנסה להראות ליאיר, יאיר, לך אכפת רק בת שלך, אבל לי אכפת לכולם שחולים וזקוקים בעזרה, כי אישה הזאת במשך 12 שנה לא הייתה יכולה להיכנס לבית הכנסת, לא יכולה להתקרב אליי. בגלל זה אני חושב, יאיר פה בשקט, והוא לא מתערב ולא אומר שהוא היה ליד אפרופו, בן שלי, מה לאישה הזאת, היא טמאה, מי יודע מי היא. הוא לא אומר מילה, למה? הוא הבין. הוא הבין את המסר. הוא הבין את הקשר. הוא הבין מה אישו מנסה להגיד. והוא מנסה להגיד, עד שיאיר, אתה תקבל בעיה כזאת, אתה לא תבין אנשים. ואני רוצה להראות לך שכולם, שאכפת לי לכולם, אישור אומר. ואני רוצה שאתה, כראש בית הכנסת, יהיה לך אכפת לא רק לבא שלך, אלא לכולם. חבר'ה, שאלוהים מכניס אותנו באיזושהי בעיה רצינית, שלא ציפית. זה בגלל שהוא רוצה ללמד אותנו להבין אנשים. כי כמו שאומרים, אם בן אדם לא היה במקום הזה, הוא אף פעם לא יבין. איך אומרים? עדיף להיות שם במקום לשמוע מאה פעמים, כן? זה לטובה. אבל למה שהוא רע, בן אדם פשוט לא, לא יכול להבין את בסוף. למרות שבמשך המחלה של אשתי אה, הייתי מאוד קרוב אליה, אני עדיין, עד הסוף, לא יכול להבין מה יהיה בה. כי לא הייתי חולה, אוקיי? אבל ראיתי שהיינו בבתי והיו עוד כמה חולים, והם התחילו לדבר, היה קשר כזה, כן? כי הם... דיברו בא... באותה שופה, אוקיי, הם הבינו את השלבים של מחלם. הבחור אחד שהגיע בסוף הטיפולים שלך, את זוכרת? כמות כזה, כן, הוא ממש פחד והכול, ואשתי דיברה איתו ואמרה, כן, תדע, תעבור והכול, אבל הבינו אחד את השני, אוקיי, okay? מה אני מנסה להגיד? ש... כשאתה פתאום באיזושהי בעיה, או במחלה, או בלחץ איזשהו, אתה רוצה פית, לא צפית, לא רצית, פתאום אתה שמה, זה בגלל שהישור לא רוצה ללמד אותך משהו, רוצה לראות לך משהו. זה נושא שאתה תבין ורוצה להשתמש בך בחיים אחרים. <minimum> אתה יודעים, אנחנו לפעמים מסתכלים אפילו על מאמינים ושופטים אותם. הבחור הזה, כן, לא יודע, עשה משהו, אמר משהו, כן, ואיך זה משהו, כן, בן אדם שאולי יש לו בעיה. אתה יכול ללכת צד אחד או צד שני, או שאתה יכול ללכת לצד של שופט ולהגיד כמו, לא שהיה בית כנסת, שאני צדיק והוא לא, לא מספיק, ואכפת לך רק מהמשפחה שלך. או שאתה כמו אישור פה מנסה ללמד את יאיר, ואותנו פה, לחשוב שלכמה אנשים זה לוקח זמן, יש תהליך יותר ארוך בשביל העמולה, כמו שלאישה הזאת, 12 שנה, לא יכולה לעשות כמו ויש מאמינים שיש להם בעיה נפשית, רוחנית, אולי <אז בעיה <אז> מאבא ואימא, נתקעים? נתקעו שם, פשוט. נתקעו כמו שהיא. אין להם כוח אולי להתגבר ולנצח את החדר. הם בעצמם אולי לא מבינים מה קורה יש דבר כזה. ואתה במצב אולי יותר גבוה, צריך להבין, כמו אישור לרדת, לרמה שלהם. ולהבין אותה, זה השירות שלה. ולא רק להגיד מה צריך לעשות, אלא אם החיים שלה הם רק מצדיקים. יש לנו ציצית, שאנחנו זוכרים על מצוות, לאהוב את אבא ולאהוב את הנשים. אנחנו עם זה יכולים להשפיע ולעזור לאח או אחות שנתקועים במשהו. אין להם פריצת דרך אולי. אז תחשבו על חברים, על ידידים. על אנשים קרובים, על אחים ואחיות בגוף המשיח שצריכים איזה אמון, לא צריכים לעזור להם. <תק> אולי לך לא נעים להיות קרוב לאח הזה או אחות. לא יודע, אמרו לך משהו או הסתכלו עליך איכשהו, או היה ריק אולי, אבל יותר <תק> לא נעים לי טוב. לראש בית הכנסת גם לא היה נעים לעמוד על יד האישה הזאת, אוקיי? Okay? מתעמדת, <ס camarader> מגיע. מדממת. מדממת. מדממת, גם. אבל אישור, מדממת אותו שיעורי החיים. אוקיי? שלאלוהים אכפת לאנשים כאלה. אכפת. אם אנחנו, אלוהים שם אותנו, לא אומר ראש עובדת כנסת, אבל כן, כאילו, במצב יותר חזק אולי, ברוך השם, תודה לאל. מבינים יותר אולי, חזקים יותר באיזשהו שטחים של החיים, כן, מוכנים. אז תעזור, רק לשפוט. תבין אותו. חסר לו לרדקה. ואפילו שלא נעים לך, בגלל זה אנחנו צריכים את הציצית שלו. כן, הצדק שלו. שלא נעים לך, נראה לי אין לך ציצית שלא עליך. אם... בגיל כזה רואים גילה, או שהוא חוטא כזה, לא יכול לעמוד עליה. נראה לי, אתה מסתכל עם העיניים שלך, אבל קשה לך. אין לך לראה לי ציצית של יהושע, אתה לא לבוש בצדק שלך. כי אם היית לבוש, היית אוהב את העש כמו שיהושע קרא בטח. האישה הזאת, ולא התבייש לי הגדול. הוא לא מזוף. <laughs> אני מכיר, הוא הכיר את האישה הזאת, okay? כי אלוהים מבפנים, זה לא שהוא אמר מי, מי, מי עשה את זה, בכוונה הוא עושה כדי שהיא תספר, היא תתן לי אבל בעצם הוא ידע מי זאת, הוא לא התבייש. כשאנחנו לא נתבייש לאנשים, כשאנחנו כן, נבין שלפעמים אלוהים מעביר אותנו באיזושהי דרך קשה, כדי שאנחנו נשרת לאנשים כאלו ונבין אותם, אוקיי, שאנחנו נהיה גם בדרך הזאת. ואני מאמין, יהיה השתנה אחרי זה, הגישה שלו. ושאנחנו תמיד נדע כמאמינים, אנחנו רוצים לשנות אופי, אבל יש איזשהו בעיה, אוקיי? זה לא שום רופא, לא פסיכולוג, לא חבר קרוב אפילו, זה רק יהושע, שאנחנו בצורת החיים שלו, הוא מתחיל לחיות כמונו. ולא בטוח אנחנו נתחיל, זה ישנה את האופי שלנו, וזה לא יעזור לנו. שאלים במקום אותנו, חברים, כשאנחנו נראה אנשים כמו ישוע, צדיקים שמשנים את הסביבה. כשאנשים מקבלים רפואה, שינויים באופי, בחיים שלהם, רק בגלל שאתה לבוש בצדק של ישוע עם הצדק של ישוע. אמן. תודה רבה